Halleluja! Kaikki ovat turvallisella mielellä. Ja kuinka moni teistä on ollut Suomessa tänä kesänä? Siellä joitakin on. Ai, on te melkein kaikki Jos Herra suuri, mekin lähdemme tällä viikolla. Mutta sitä ennen todella... Jaan tämän, tämän sanan, jonka olen saanut ja olen oikein iloinen saadessani olla tässä ja tuoda Jumalan sanan esille. Keskiviikkona luin oikeastaan tämän sanan ja luen sen uudestaan, mutta nyt katselemme sitä pikkusen toiselta kantilta. Kuinka Herra antaa niin kuin me rukoilimme. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, mikä tuttu, eli voimakas raamatun paikka. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenet ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. He vastasivat jotkut, Johannes Kastean, toiset Eliaan, toiset taas Jeremian, toiset jonkun muun profetoista. Hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei lihaa eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isän, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Että hän kieli opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hän oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten, ylipappiin ja kirjanoppilijanen käsissä. Hänet tapettaisiin ja kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala on sinua Herra, älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni saatana, sillä sinä olet minulle pahennukseksi. Sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Amen. Kenet ihmiset sanovat Jeesuksen olevan? Jeesustakin kiinnostaa että mitä ihmiset oikein hänestä sanovat. Niin kuin meistä kaikista kiinnostaa, mitä hän ihmiset minusta tykkäävät ja ajattelevat, kuka minä olen ja mitenkä ne sanovat minusta. Joku sanoo, sitä toinen tätä. Aina kun joku sanoo jonkun hyvän asian, niin tuntuu hyvältä. <tosikin> Mutta aina on niitä, jotka löytyvät jotenkin virheitäkin. <tosikin> Eikä ole aina mukava kuulla virheistensä. Mutta jos on oikein nöyrä, niin on hyvä ja op op ottaa myöskin varoitukset vakavasti. No, joka tapauksessa ihmiset tykkäsivät hyvää Jeesuksesta. Kukaan ei näistä sanoista sano Mitään negatiivista. Kaikki korottivat hänet korkealle. Hän on profetta. Hän on Johannes Kastaja, joka oli kuollut. Elia, Jeremia, voimakkaita Herran profettoja. Kaikki nämä tuntuvat ominaista Jeesukselle. Mutta Jeesus ei ollut tyytyväinen tähän vielä. Hän sanoi, että keitäs te... Mitä te sanotte, kuka minä olen? Hän halusi kuulla omien rakkaidensa, läheisensä, tunnustuksen, itsestänsä. Mitä sinä arvet, kuka Jeesus on? Jos Jeesus sinulta kysyy tänä aamuna, kuka minä olen sinun mielestäsi? <tos> Joo, me sanoisimme kyllä, varmasti melkein niin kuin Pietari sanoi sitten. Minä ajattelen että tuli pieni hiljaisuus varmasti ja he katselivät ihan toisiaansa että niin mikä hän Jeesus todella on? Nyt hän kysyy meiltä vakavasti. Ja sitten yhtäkkiä Pietari niin kuin hänelle ominaista on syttyy ja sanoo: "Sinä olet Kristus elävän Jumalan poika." Ja Jeesus sanoo heti Pietarille, että autua sinä olet Pietari. Tätä ei sinun lihasi ja veresi ole sinulle ilmoittanut. Tämä ei tullut sinun omista ajatuksistasi. Tämä tuli isältä, taivaasilta isältä. Hän antoi sen sinulle. Ja sinä näit sen niin kuin hän antoi sen sinulle. Totuuden. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämä on oikeastaan sellainen kysymys, kysymys, joka ratkaisee kaiken. Kuka Jeesus on? Minulle. Inhimillisesti voimme mitata häntä ja asettaa hänet oman tasonsa, luokkaansa ja, ja, ja saada kuva hänestä, kuka hän on. Mutta todellisuus, tämän oikea vastaus tulee vain ylhäältä, siltä taivaan, isältä. Hän voi sen vain meille antaa. Se tuli hänelle. Senä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Elävän Jumalan poika. Kristus-sana merkitsee voideltu. Rakotitte, että isä oli voidellut Jeesuksen taivaallisella voitella pyhällä hengellä tiettyä tarkoitusta varten. Hän, äh, hänellä oli tehtävä, kun hän tuli tänne. Isä oli valtuuttanut ja varustanut, pukenut hänet tätä tehtävää varten, että hän voisi sen suorittaa. Eikä tämä vähäinen tehtävä ollut. Sen me tästä loppujakeistakin katsoimme ja näimme, kun Pietari toteaa, että älköön tällaista koskaan sinne tapahtuko, että sinut tapetaan. Niin tähän tehtävän kuului myöskin tämä, tämä varjoinen puoli. Apostoli Pietari helluntai saarnassaan sanoi, että Jumala on hänet Kristukseksi tehnyt. Jumala on hänet tehnyt siksi. Hän... Voiteli hänet pyhällä hengellä ja tulella. Kun Jeesus aloittaa tehtävänsä sieltä omasta kotikaupungistansa, niin hän menee sinne synagogaan ja siellä hän etsii profetta Jesajaan kirjan. Ja hän... Löytää sieltä jakeet, joita minäkin tässä nyt etsin. Me löytyvät täältä isäkirjan kuunesta ensimmäistä lovusta. Herran, herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaan nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivään. Lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan siionin murheellisten päähän. antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, ilu öljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Tällä tavalla hän alkaa saarnaamaan siellä omassa kotikirkossansa. Ja kansa ihmettelee, että kuinka tämä Joosefin ja Marjan voika voi olla tällä tavalla valtuutettu. Hänen yllänsä on voide. Hän puhuu niin kuin ei kukaan aikaisemmin heidän kirjan oppineensa. Hänen puheessansa on voima. Ja kaikki tahtoivat päästä kuulemaan häntä. Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan iloosanomaan nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Tänäkin aamuna me olemme täällä sitä varten, että tämä samainen voideltu Kristus on täällä. Olemme tulleet häneen sanansa kuulemaan. Aivan kuin silloin aikanaan sinne kotikirkkoon. Kaikki halusivat tulla kuulemaan häntä. Ei, ei Ristolla ole mitään sanottavaa, eikä hän voi mitään antaa tuskin sen enempää kuin pirkkokaan. Eikä kukaan meistä, mutta Jeesus. Hänet on itse taivaallinen isä voidellut tehtävää. Jos hän esimerkiksi... Sitoo särjettyjä sydämmiä. Hän on täällä tänä aamuna sitä varten, että särkyneet sydämet. Hän tahtoo sitoa. Niin muistaakseni Ville Greijamiin tytär, joka on kirjoittanut kirjan, jossa jo siinä päälikannassa lukee, että jokaisessa kirkon penkissä istuu. Yksi särjetty sydän. Hän tiesi tämän suuren evankelisten tyttären, että asia on aika realistinen ja totta. Jokaisessa kirkon penkissä, milloin me tänne tulemmekin, istuu yksi särjetty sydän. Joku on sen särkenyt ja rikkonut. Joku on sanonut jotain sopimatonta. Joku on tehnyt jotain Tämä on tapahtunut jotain, joka rikkoo minun sydämeni. Minä olen rikki. Kun minä tulen kirkkoon, niin minulla on se toivo, että siellä on särjettyjen sydänten parantaja ja korjaa korjaaja. Jeesus hän sanoi, että hän on tullut ilosanomaan julistamaan nöyrille. Sitomaan särjettyjä sydäme. Sitoumaan särjettyä Särjettä sydän tarvitsee sitoa. Ei voi silmän räpäyksen parantaa särkynyttä, mutta Jeesus sitoo sinun särjetyn sydämesi. Se tuntuu hyvältä. Kaikki me muistamme pienet lapset, kun he tulevat pienen haavan kanssa äitin tykö. Usein miten äitin tykö, koska äiti on se, joka voi lohduttaa ja sitoa. Ne sitä pientä haavaa ja Niin särjetty, kun ollaan voi tätä sisältä. Sitten äiti sitoo sen pienen haavan ja heti kun on side päällä, se kor, korjaantuu se ilme. Ja se tulee, se sitominen auttaa. Me voimme itsekin varmasti olla mukana tässä särjityssä ja työssä, sär, särjettyjen sydänten parantamistyössä varmasti, niin kuin täältä havaitsemmekin. Ja siihen meiltä on kutsuttukin, ei rikkomaan eikä särkemään toistamme sydämiä, murskaamaan ja murjomaan sanoilla ja teolla ja attityydillä. Näistä vastauskoon tuloista esimerkiksi Aarnosta, taikka tästä Nassarista, on ollut paljon oppimista tämmöisen vanhemman us uskovaisen. Heillä on tämä liike hyvin helppo ja he tulevat hymyilleen ja rakas, isku, rakas veli, pelkkä tämä liike, nämä hymy, hymy ja tämä vastaanotto, niin se alkaa aivan kuin sitomaan minun omaa särjettyä elämääni. Se on se Jeesus siellä sisällä. Jumala on lähettänyt minut sitomaan särjettyä. Jeesus on täällä sitomassa sinun sydäntäsi. Ja voi tapahtua tietenkin meidän toinen toistemme välityksellä, niin kuin hän tahtoo. Voimme koittaa särkynyttä sydäntä hoitaa eri tavoilla. Mennään sinne Suomeen lomalle ja haluamme rentoutua siellä ja virvoittua. Ja ihan se luonto, Jumalan kaunis luontokin, sikäli kun meillä on marrussa siellä olla, on jo hyvä lääke. Mutta ne syvät sieluun voidaan syvälle painaa vammoja ja haavoja. Sitä voidaan murjua ja murskata elämän moninaisissa tilanteissa. Ja meiltä ihmiset se käy aika helposti niin ihmeessä kuin se onkin, mutta niin se vain on. Vaikka me itse ole, olemme samassa tilanteessa, niin me herkästi tallaamme toistemme päälle. Mutta kiitos olkoon Jumala, että tähän lähetti Jeesuksen korjaamaan tätä tilannetta oikein todella. Ja lähetti jonkun, jolla on todelliset lääkkeet särkyneellä sydämellä, joista mekin sitten saamme tulla osalliseksi niin kuin myöhemmin, tästä katsomme vielä. Julistamaan vangituilla vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Olla vangittu, olla kahlit. Siinä eilisessä vilmissä, mitä täällä katsoimme, jee, Johanneksen ilmestyskirjasta, siellä tämä vanha Johannes sanoi näille vangeille, että tästä todellisesta vankeudesta, en muista mitä sanoja hän käytti, mutta hän sanoi, että eivät nämä muurit eivätkä nämä vankilan sellitsi nuokahalitsi, eivät ne ole todellinen vankila, eivät ne ole todellinen kahalit. Kahleet ovat sinun sielossasi. Ihminen voi olla kirkossakin, hän voi olla kahleissa. Hän voi olla sidottu ja vangittu. Jos minä oikein ymmärsin tämän rukouspyynnön täällä Anjalta, niin hän sanoi, että hän on sillä henkilö, jolla oli 20 vuotta ollut uskossa, oliko tuon sanottu oikein, mutta hän on ole uudesti syntynyt, käynyt kirkossa 20 vuotta, Mutta ei koskaan näitä kahleita saanut jättää. Synnin kahleet pitivät häntä kiinni. Ja toinen kahlehtia kertoi häneltä, että kyllä sinä uskossa olet. Istu vain tällä penkillä. Uskollisesti vain lopun asti. Monet muut kahleet ja monet muut asiat voivat vangita meidät. On ääretön määrä vankiloita, on paljon kahleita. Herkille on tullut vangitsemaan, kahlitsemaan, tappamaan ja tuhuamaan. Hänen tehtävänsä on se, että hoitaa uskoisesti. Mutta Jeesus, Kristus, voideltu, Jumalan valtuuttama, tähän tarkoitukseen juuri tarkoitettu, Jumalan valmistama. Auktoriteetti annettu siihen te. Päästää vangittuja. Aukaista niitä siteitä ja kahleita. Hän on täällä. Me olemme tulleet sitä varten, että meidän kahleemme kirpuavat ja pääsemme vapaaksi. Meidän ei tarvitse olla edes toinen toistemme orjia. Kahle, Kun kahle, niin se vangitsee ja me emme pääse minkään. toinen toistemme on orjia ja kahlehtimia. Avionliitossa olijat voivat kahlehtia toinen toisensa. Mies ei päästä vaimoa mihinkään ja vaimo ei päästä miestä mihinkään tai niin poispäin. Jeesus ei kahletsi, kahlehdi ketään, vaikka Pauli sanoikin, että hän on Kristuksen orja, mutta hän oli rakkauden orja Jeesusta kohtaan. Hän halusi palvella häntä. Hän halusi kuulla, mitä hän tällainen kuningas sanoi, joka vapauttaa kaikista kahleista. Jumala rakastaa vapautta, ei synnissä vapautta, vaan vapautta hänessä. Jumalan valtakunnan suloista, ihanaa vapautta, niin kuin näistä tulosta voi parhaimmillaan näkyä. Mutta eihän se saisi meistä hävitä vuosien mittaan, pitäisi vaan lisääntyä. Kun me tulemme yhteen, niin me tulemme toinen toiseen, me tulemme päästämään. Jeesus tuli päästämään kahleet, todellinen kahle kuningas. Monet ovat etsineet vapautusta aineista ja lievittävistä ja peristävistä ja huumaavista. Sillä ihminen haluaa olla vapaa. Jokainen tahtoo olla vapaa. Ja kirkossakin jokainen haluaa olla vapaa. Kirkko melkeästi kahlet simet. Tämä kirkon meno. <hah> niin, niin ihanaa, kun onkin tulla Jumalan seurakunnan kanssa yhdessä pyhien kokoa. Minä ainakin rakastan tulla pyhien kanssa kokoon. Niin sekin voi muodostua kahleeksi. Mutta missä Jeesus on, missä hänen henkensä on siellä, vapaus. Ihana vapaus, Jumalan lasten sulonen vapaus. Jeesus tuli. Hänen piti tulla, koska me olimme kahde, kahlehdittyjä. Emme ainoastaan sönnin kahleissa. Monia muiden asioiden ja tapahtumien kahlehtsimia. Tottumusten orgia, Urautuneet, pinttyneet. Näin meillä on aina ollut tapana. Tästä minä en poikkea, että tämä on minun paikkani. Tällainen kova kova sydän tulee, kun on vanki. Ja sitten alkaa tuolta särkyneitäkin ja murtuneita mun ympärillä alkaa paljon. En tiedä uskallanko kertoa, mutta kerron vain, kun tuli mieleen. Nassari sanoi eräälle ystävään, että mene sinne suomalaisten second handiin. Ja ne suomalaiset ovat ihania ja kristittyjä. Ne ovat ystävällisiä sinua kohtaan. Että kun sinulla ei ole mitään ja tarvitset nyt vähän kaluja ne huoneeseen, mene sinne. Ja kerro se asia hänelle. Hän teki työtä käsitettyä, mutta hän sai pikkusen toisella sen vastaan vastaanoton siellä ja tällä kertaa. Ja hän sanoi, että ei se ollutkaan niin kuin sinä sanoit minulle. No sillä kertaa se sattui niin asia, johon vielä palaamme tässä hetken kuluttua. Ei me aina olla oikeinpäin mekään. Mutta se on tärkeää, kun tulee ihmisiä mennä luoksemme. Me Olette minkä värisiä, ne mitä kieltä tahansa. Myyimmepä heille, tai olemme myymättä, annamme suurempaa hintaa tai pienempää hintaa jotain. Niin me annamme aina jotain itsestämme heille. Ja tämä poika lähti pahalla mielellä pois. Tällä kertaa en tarkoita puhua negatiivisesti tästä työstä niin kuin muustakaan. Mutta tällainen suola pitää olla mukana. Kohdelkaamme kaikkia ihmisiä ja nähkäämme heissä arvokas Jumalan aarre, Kristus heissä. Jos hänelle ei ole rahaa, tai jos hän tulee vierasta maasta, eikä ole puhua kieltä, niin sanokaa me hänelle jotain, mikä sitä särkyvää sydäntä lohduttaa. Mikä päästää niitä kahleita, missä hän on. Halleluja. Toivon, että kukaan teistä ei vahingoitu tästä. Nohteista. Lohduttamaan kaikkia murheellisia. Murheellisia on kaikki paikat täynnä. Murheita on niin paljon. Aavulla ensimmäiseksi alamme murehtimaan, että mitenkä hän tästä päivästä selviää? että tästä sängystä ylös. Toimiiko se kahvin toi kahvikeiteltä saa kahvit Murheitaan Murheita on paljon. Tämä maailma on murheil laakso, sanoo Jumalan Mutta Jumala auktorisoi ja lähetti hänen oman poikansa, Jumalan poika itse, tätä ainoata tarkoitusta varten, jossa myöskin oli tämä murheelliset, murheellisia varten. Jos sinä olet murheellinen, Jeesus on täällä sitä varten, että sinun ei tarvitse olla murheellinen. Murheet voivat olla suuria, niin suuria, että minä en yksinkertaisesti jaksa näiden kanssa. Että ne luhistavat alle. Mutta ei ole sellaista murhetta, jota ei Jeesus voi ottaa sinulta pois tänä aamuna. Raamattu, heittäkää murhenne. Enempää. Sinä voit tehdä sen. Herra, minä haluan heittää. Sinun päälle, ota minun murreni, minä en jaksa tätä. Esimerkiksi lasten puolesta olevat murheet, ne painavat aikuisia, isiä ja äitiä niin syvälle, että joskus katoaa viimeinenkin ilon pisara. Me ollaan kertonut monta kertaa täällä sen poikani tapahtumaan, kun hän oli jo toista kertaa avioliitossa. Oli yrittänyt jo itsemurhaa edellisen eron yhteydessä. Jumala oli armahtanut ja ilmestynyt. Ja yhteydessä Jumola uudistia ja toinenkaan naviudit, jonka peti lähteä menemään hyvin. Ja kaikki piti olla hyvä, mutta ja kiitos, että Jumula antoi äidin näille lapsille kodin, uuden, toisen kodin. Eränä päivänä he tulevat kotia, että ei menet tämäkään liitto, ei onnistu tämänkään äitin kanssa. Kaikki lapset mukana. pikaiset vaatteet mukana tulivat meille. Yö ei mennyt nukkuessa. Vaan morhe painoi meitä. Aamulla olin töihin lähdössä ja kävin rukoukseen. Ja pyhä Hen Herre Jeesus tuli pyhässä hengessä menon luokse. Niin kuin hän tulee usein kuin molemmissa rukouksissa. Ja minä sain sen usko, mitä, mikä Jeesuksella on, Jeesuksen usko. Se ei ollut, kuulkaa, puristamista eikä kiristämistä, eikä ollut tuskallista, eikä ollut murheellista, eikä vaikeata. Minä tiesin, että heti sinä hetkenä, kun minä sanon sinulle pahoilainen, että nyt sinun on lähdettävä, niin täällä se oikein ihana, iloinen tunne, että varpaspikkoon. sen kohta mä tulemaan. Oikein en, en malta itsekään odottaa, vaan painoin se heti tulemaan, että lähden Jeesuksen nimessä. Pauhainen. Tästä kodista ja tästä avioliitosta tästä perheestä. Sillä on mitään tekemistä. näillä lasten ja tämän isän ja äidin kanssa. Ja minä, kun olin sen sanonut, minä tiesin, että se lähti. Tiesin sen. Ja se lähti. Koti eheytyi ja On ollut monta vuotta ihanaa, hyvää koti elämää. Ja teillä, joilla on näitä samoja vaikeuksia, niin kertoisin aivan kuin kiitokseksi ja luodetukseksi ja rohkaisuksi. Nythän lapsilla on kaksi kotia. Kaksi, yksi viikko toisessa kodissa, toinen viikko toisessa kodissa. Siellä on minun lapsia, siellä on sinun lapsia, siellä on meidän lapsia. joka ei varsinaistikaan tee helpoksi aina asioita, kun me olemme aika hyviä murskaamaan ja kertomaan ja rikkomaan toinen toistamme sydäntä. Niin nyt tämä kaksi kotia elävät täydessä sovussa keskenään, isät ja äidit, ymmärrättekö? Ja nämä meidän lasten lapsemme käyvät vaan, niillä nyt kaksi kotia, Koti täällä ja koti täällä, äiti toisessa kodissa ja isä toisessa kodissa ja ne. Ne, ne, ne jelppääitit ja isät sitten myöskin, ne, nekin ovat onnistuneet, onnistuneet. Aika <lösh> Herra on antanut niin ihanat ihmiset, että ovat melkein kuin omia isiäitejä. Ja Kaiken tämän päätökseksi. Hän on tullut särkyneitä korjaamaan, eheyttämään, ottamaan meidän murhemme. Jumala laittoi häneen kaikki se, mitä tarvitaan siihen, ja hän voisin tehdä. Hän on mestari siinä. Älköön teillä olko muuta mestareja, minä olen teidän mestarina, sanoi. Hän on kaikilla alueilla mestari, kun koskee ihmistä ja ihmisyyttä, ihmisen elämää. Nassari Bruukkaa meillä sanoa usein, että... Täällä on varraapaketilla pöydällä ehdottavaa. Niin nasari rukkaa sanoa meille, että ei minulla ole isä eikä minulla ole äiti, eikä minulla ole kieltä eikä kansa eikä kulttuuria. Minulla ei ole omaisuutta, ei palkkaa, ei rahaa, minulla ei mitään. Mutta minulla on Jeesus. Ja mikä ikinä vaikeus hänelle tulee, se on vain, että hän menee ja kertoo sen Jeesukseen. Aina tulee vastaus. Jeesus on niin ihmeen asia, että me emme aina ymmärrä. Emmekä tajua sitä puhuta, että hän voi olla hyvin huumoristinen. Tässä tapahtui perjantai. Eiltä hauska juttu, jossa on nyt ihan kerrottu, että niin kuin se on. Hän oli tuolla pärisössä kirkon valmistamassa tämmöisessä irakilaisten kristittyjen järjestötapahtumassa. Pappeja ja advokaatteja ja tällaisia. Ja hän on paljon tulkin virassa siellä ollut. Osa hyvin monta kieltä. osa jopa sanoa, jos joku irakilainen puhuu oikealla aksentilla tätä kieltä, että mistä hän tulee, tuleeko hän syyriästä vai tuleeko hän sitä muualta. Olen erittäin kiinnostuneita nämä advokatit, että kerroppas minulle, että puhuiko hän todella Irakin kieltä vai puhuu, tuleeko hän syyriästä. Syyriästä eivät saa jäädä Se eivät millään kerro sitä, että olet No eivät nämä tunnu jättävänköön näitä muitakaan tänne. No joo, mutta Jeesus on tässä parassa avain. Joomen, niin vakava kuin se onkin, niin Nassari sanoi sitten, että nyt on kyllä kello alkaa olla 19, suomalaisessa kokoukseen kohta, että mä lähden täällä. Suomalaisessa kirkossa, niin, suomalaisessa heluntai kirkossa. Ai mitä sinä siellä nuori mies, ja siellä hän on vaan kaikki yli 50 ikäisiä. Joo joo, siellä minä olen neljä vuotta aluetta, Herra on nyt lähtenyt sinne. Nyt minä lähden, niin hän lähti. Oli tässä etupenkissä ja me olin, joo, ja keskiviikko se oli, keskivikko. Joo, ja hän oli tässä, rukoili tässä, tuli hän vähän niin kuin keskeä hän tuli ja siinä rokoltiin ja Jumalan pyhä henki täytti hänet valtavalla riemulle ja ilolle hän nauroi tässä pitkät iloiset naurut. Pirko kysyi sitten kotona, että no mitä sinä olet naurumaan kesken kokouksen? Mikä on nauratti? No joo. Pyhä henki sanoi hänelle, että Nassar, missä sinne tulet? Minä olen täällä Suomessa kirkossa. Et, niin, hän pitäisi olla. Et, niin kuin outo kysymys herralta, että mitä sinusta kysyt? Niin pyhä henki sanoi hänelle, että näin, ja paras koi, ja de de, mä vaan laskin leikkiä sinun kanssa. <laughs> Alkoin nauramaan. Herra laski hänen ja leikkiä. Oli vähän niin kuin jatkoa sille, mitä siellä oli tapahtunut. No, tämä oli kaikki tästä sivusta. Mutta me usein luulemme, että Herra on kovin an ankara ja kaita. Mutta hän on niin kuin mekin. Me olemme hänen kaltaiseksi. Omori on eräs ihmeellisimmistä lahjista, mitä meillä on. Mutta emme saa sillä toinen sydämiä särkeä. Mutta me voimme lohduttaa. Voimme voidella toinen toisiamme oikealla huumorilla, joka tulee herralta. Eikö vain? Minulla on annettu tätä, mutta Pirkko pitää kovasti huolen. Minulla on vaara välillä pistää. Se on paha asia. Ei saa pistää huumorilla. Piikki tekee haavan. Niin tässä oli vielä lisää. Herra auttaa murheellisia tänä aamuna. Antaa, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijasta. Toiset ovat tuh, tuhkapäähineen pestäneet aamulla päähän, <gülä> käyneet uunin kautta. Kaikki on pimeätä ja pölystäjät tuhka. Uh, Jaksaa lähteä mihinkään tänä aamuna, niin kuin Pirkko sanoi, että hänen jaksanut koko, koko viikon valvo, nyt tänne lähteä mihinkään tänä aamuna. Tuhkaa päässä. Jeesuksen tehtävän laittaa juhlapäähine sinun päähänsi. Ottaa pois se tuhka. Ölynpely. Ja laittaa toinen päähinen, Siion, juhlakaupunki, voitto, Herran kaupunki. Sinä olet hänen kaupunkinsa jäsen. Toisenlainen lakki pään, otahan se tuhka pois. Hän tekee sen. Kyllä me haluaisimme sen monta kertaa heittää pois, mutta kun se ei lähde sitä päästä mihinkään. Se on kuin naulat päässä. päässä. Mm. Tulee pyhä henkiä. Kävi niin kuin menulla aamuna, että tuhka sai mennä. Tuli juhlapäinen, tuli voitto, tuli riemu. Hän tuli paikalle. Hän on voideltu tähän tehtävään tänä aamunakin. Hän suorittaa tehtävänsä. Hän ei tule tänne sitä varten, että hän, hän täällä ihmetteli sitä, mitä täällä oikein tapahtuu. Hän haluaa olla mukana sinun murheessasi. Tulla sinne minun arkiseen aamuseen kurjuuteeni, jos siellä mitään toivoa. Ja antamaan sinne toivon, päästämään vapauteen. halleluja. Ylistyksen vaipa masentuneen hengen sijaan. Sellainenkin vaippaa olemassa. Voin pohjaa aamulla pistää ylistyksen vaipa. ja Konnia Jumalalle. Joskus on niin, että pyhä henki riipyy ja meitä vähän koetellaan. Joutumme käymään läpi, että ei tunnu ainakaan mitään. Mutta kyllä sen Viitan voi ottaa vaikka niin tottumuksesta ja henkarista ja pistää päälle, tontu miltä tontu, hallelujaa, Jeesus on Herra tänä aamuna. Hän on ainoa, joka voi minua auttaa. Hänellä on ilo ja lohdutus Hän on seerattu, voideltu kaikki valtioilta Jumalan siihen. Hän suorittaa tehtävänsä. Hän tuli sitä varten ja hän vie sen loppuun, niin kuin täällä luimme, kolkatalle asti. Hän ei väistä kun Pietari sanoi, että herra, ei er, sellainen sinulle Mene pois, saatana luulta, se ei ollut Jumalasta se ääni. Älä minä käyn loppuun asti, että ihmiset pääsevät vapautti auksi Murheista ja saavat pukeutua iloon ja onneen ja rauhaan. Se on minun tehtäväni. Hallelujaan. Masentunut henki. Masentunut henki. Sekin on niin tottu vieras. Masentaa. Miten masentava on elämä. Ainakin kun tätä ma maailmaa ja sen menoa, niin kyllä masentaa. Mutta Jeesus tuli. Sinun ei tarvitse olla masentunut, ei edes tästä masentavasta maailmasta. Koska hän tuli, se tämä on minun seurakuntani tällaiselle kalliolle minä olen sen perustanut. Se iloitse ja elää tässä masentavassa maailmassa voittajana, halleluja. Se ei katsele mitä tämä maailma on, joka tulella on tallettu. Se katselee sitä mitä elävä Jumala on tehnyt. iankaikkisen kaikki sen kodin ja majan ja olotilan meille, joka alkaa jo nyt. Senä voit jo nyt parrastua se alkaa huutamaan hallelujaa. Meillä on kotiin tulossa, pianollen peillä pistäkää kahä, pinot paikalle ja ovet auki ja loogus sen alleluia. Kunnia hänelle. Ei mitenkään huono autosit. Heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet, herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Vanhuskauden tammet, tammihan on sen hirveä puu, jonka varjoon kaikki tekevät turvaa. Vahva ku mikä. Se on vanhurskautta, hänen vanhuskauttaan. Sen olet puudisettu ja pestu verillä. Loistat hänen kirkkauttaan tämän maailman keskellä. Sinne sinun oksesi suojaan voi tulla. Rauhoittumaan ja virvoittumaan ja ja vapautumaan ja parantumaan. Herran kirkkauden ilmoitukseksi. Herra haluaa ilmoittaa kirkkautensa. Hän ei halua olla vaan mikään syrkkumennissä, Jumala, joka istuu niin kuin nämä luulivat, että siellä suomalaisessa kirkossa vaan 50-ikäisiä sen suurempi, siitä ylöspäin, että ne on kaikki niin kuivaa väkeä, hyvä nuori mies, sinne mene, mutta sinne hän on tullut. Ei ei, ei, ei ei ikää ihmistä pidätä, eikä rajoita, eikä iloa pois vie, eikä vauhtia vähene, Hengellistä vauhtia. Jos monot tähän laahaakin, sisällä on nuori poika ja juoksee. halleluja, Koska hän on kirkkeutensa ilmoitukseksi valinnut meidät, jotka olemme huolenkanteen ja särkyneitä sydämiä, tehdäkseen meistä hänen vannuskauden tammiansa. halleluja. Mukava sanonta, evankeliumia, iloinen sanoma, ei ole suru sanoma, eikä hauteja ei saateta nyt se kuoli. Jeesus kuoli, että me voisimme elää. Halleluja. Hän elää siellä taivaassa enemmän kuin meidän tässä harmaassa ilmapiirissä. Niin siellä taivaassa on tällainen ilmapiiri ja sinne olen matkalla. Halleluja. Äh, tästä ei oikeastaan pääse tällaista aiheesta eroon ollenkaan. Kun se alkaa mennä tähän malliin, mutta mennään pikkusen eteenpäin. Tässä se on sivusta tullutkin. Kun Pietari antoi tämmöisen tunnustuksen Jeesuksesta, niin Jeesus sanoi, että nyt minä sanon Pietari sinulle. Hän sanoi näin, että Simo Joonaan poika. Minä sanon, kuka sinä olet. Hän tiesi, kun hän sanoi, että sinä olet Siimo, Joona, on Joonaan poika. Lihansa ja verensä puolesta. Hän tuntee meidät kaikki. Hän tietää, että minä olen arvo takaisen takaisin poika. Yksi kolmesta pojista ja yksi viidestä lapsista risto. Tuntee minut niin hyvin, että meidän ei tarvitse itse me hänelle esitellä. Joskus olisi kiva kuulla, että mitä hän meistä ajattelee, kun sanoin, että nyt minä sanon mitä minä sinusta ajattelen Pietari. Mitäs arvoit jos Jeesus antoi sinusta arvion? Minkälain sinä pirkkä olet? Luhista. Luhista. Niin, ei hän semmoista arviota, kyllä anta että sinä luhistus. Hän sanoi Pietarille että sinä olet Pietari. Pietari tarkoittaa kallion lohkare. Mikään ei ole sen parempi kuin tämä Pietari, koska se, tämä lohkare, kivi Oli lohkaistu siitä itse peruskalliosta Kristuksesta. Hän oli yksi osa häntä. Hän halusi liittää hänet tähän itseensä ja siihen tehtävään, minkä hän sitten hänelle antoi. Me katselemme itseämme ja me toteamme, että kyllä se on Risto, arvo, antero, joonaan poika. Eikö mikä se oli arvo, arvo takaisen poikka? <tos> Ei sitä paljon voi muuta odottaa, että kyllä se on pelkkää tomua ja vahinkoja lipsomista. Lihamme puolesta me olemme kyllä ai, aika heikkoja, ei voi paljon sanoa. Tomua. Mutta, mutta Jeesus näkee siinä tomus, Hän näkee siinä tämän yhden osan häntä itseänsä. Kallio. Kallion lukkare. Tämä käy hyvin nopeasti ilmi sieltä hänen. Niin kuin tässä oli jo viitannutkin siihen, että ei, ei tainnut kuin pikkusen aikaa mennä, vaikka Pietari näin voimakkaan ilmoituksen antanut Jeesusta, Jeesusta niin hän jo kohta sanoi lihansä ja verensä puolesta. Se ei ollutkaan enää se kalli, joka puhui, että Jeesus kuule, varoa tätä, että ei, ei tällaista saa tapahtua sinulle. Että ne mukaan tappavat sinut ja pistävät ristille ja vilkkaavat ja häväisevät. Ei, ei voi olla Jumalan tahto. Se liha ja veri sanoi näin, mutta Jeesus sanoi, että sinä et ole menulle, sinä olet minulle pahennukseksi, pahennukseksi. Mene pois minun tykyäni, saatana, hän sanoi. Se oli paholaisen ääni. Vaikka se tuli Pietarin samasta suusta, mistä oli äsken tullut se toinen tunnustus, sen olet Kristus, elävä Jumalan poika. Sitten me huomaamme, että me elämme niin kuin... Tässä savimajassa, jossa on kaksi voimakasta tunnustusta. Toinen on tämä lihan ja veren tunnustus. Ja toinen on tämä hengen ääni, mikä tulee sieltä ylhäältä, isän ääni. Ja se on se oikea ääni. Ole siunattu sinä, Pietari, tämän tunnustuksesi johdosta. Tämä on valtava, autuas tunnustus. Ja tämä... Äh, Oikeastaan on se vaikeus meillä eroittaa nämä kaksi ja kulkijat tässä, niin kuin meillä olisi kaksi, niin kiinalainen sanoi, että on olemassa meissä kaksi koiraa, toinen on musta ja toinen on valkoinen. Ja se koira haukkuu jos sitä ruokaa annat. Että meilläkin on tämä meidän lihallinen puoli, mutta meillä on tämä hengenpuoli myöskin. Et jos ruokimme sitä lihallista puota, niin se kyllä huolehtiin, että asioita, asioita ja koira haukkuu koko ajan perässä. <tos> Mutta jos ruokimme sitä valkoista koiraa, niin se tarkoittaa, että se kallio, se Kristus meissä, mistä Virkko täällä alus aloitti, Kristus meissä, se on toisenlainen isäntä. Ja Herra haluaa, että tämä isäntä. hallitsee meitä. Ja niin hän sanoi, että tälle kalliolle menä rakennan seurauntani. Hän ei tarkoittanut sitä Simon lihallista puolta, vaan hän tarkoitti sitä hengellistä tunnustusta. Sillä kalliolla menun seurakuntani lepää. Sinne minä rakennan sen minä rakennan sen. Hyvä senä. Me luulemme, että me rakennamme Jumalan seurakuntaa. Nyt emme me sitä rakenna. Minä rakennan Jeesus sanoi. Mutta kun hän, minä olen yksi lohkari, niin minäkin liityn häneen ja olen kanssa, hänen kanssaan rakentamassa sitä samaa temppeliä. Halleluja. Ja tästä hän sanoi, että tätä seurakuntaa ei Tuonelan portitkaan voita. Tuonelan portit. Tämä sana ei tarkoita helvetin portteja. Helvetin portista menevät ne sisällä, jotka kääntävät selkänsä evankeliumille Jeesukselle. Mutta tämä, tämä tuonelan tarkoittaa kuoleman porttia. Sen verran on lukenut. Mitä se tarkoittaa sitten? Kerronpa tällaisen tapahtuman, joka on meillekin tullut tutuksi, joka valottaa tätä hyvin. Siellä Afrikassa... Ponken lähetystyössä tuli tapaus julki ja tämä saarnamies, joka tämä, jolle tämä tapahtui, joka sen on kertonut. Viera joitakin vuosia sitten tässä Nokian tapahtumassa Suomessa, ja minun siskoni oli kyllä ja hän oli tämmöinen nauhan, jonka minäkin olen kuunnellut. Siitä saarnasta siellä Suomessa, tämän samaisen saarnamiehen kertovan, kuinka hän riitaantui vaimonsa kanssa, joka ei mitenkään ole harvinaista. Kaikille tapahtui sellaista hyvillekin uskoaisille. Ja sitten hän lähtee, hän on lähdössä saarna matkalle, pois kotoa. Ja vaimo yrittää hieroa rauhaa ja sovintoa miehensä kanssa. Tietää, että se on tärkeää. Vaimo väki monta kertaa kulisempa kuin me on kovia miehet. Mutta mies ei suostu siihen. Mies on kylmä ja sulkee oven ja lähtee saarnaamaan. Tärkeätä. Ja sillä matkalla hän ajaa autokolarin ja kuolee tässä kolarissa, tämä saarna mies. Itse kertoo tämän. Ja siellä hän havaitsee, että tämä sovittamaton rikos, mikä hän on sydämellä vaimon kanssa, Eroittaa hänet Jumalasta. Ja hän tietää joutuvan sille toiselle puolelle. Ei päässytkään sinne, minkä mihin pitäisi päästä. Tästä alkaa kova kamppailu tämän vaimon sydämessä, koska tämä vaimo tiesi tämän. Mitenkä mies lähti? Ja hän alkaa rukoilemaan Jumala, huutamaan Jumalan puoleen. Neljä vuorokautta tämä mies on kuolen, alkaa haisemaan. Hänen on ruiskutettu kaikki nämä tarvittavat aineet, että se ei... Mätän eikä aiheuta vaikkoa. Kaikki vaativat hauteaisia nopeasti tämän normaalin luonnollisen toimenpiteen suorittamista. Mutta vaimo kieltäytyy. Hän on saanut Jumalalta uskoa, että tämä mies herää kuolesta. Ja hän sanoi, että minä tahdon, että ponkken kokoukset olivat siinä läheisyydessä. Että tämä hänen miehensä viedään sinne kokoukseen. Ja kovalla työllä. Ankaralla ponnistuksella tämä vaimo onnistuu siinä. Tämä ruumis tuoraan haiseva ruumis sinne ponkken kokouksen, ei sinne juhlasalin puolelle, vaan vielä sinne kellariin menekkä. Ei kukaan tiedä, mitä siellä on. Siellä on tämä ruumis, saarnamiehen ruumis. Ja ylhäällä on tämä jomanan seurakunnan kokous, josta Jeesus sanoi. tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, kuoleman Porkitkaan eivät sitä voita. Kokouksen aikana, kun ponkki saarnaa, tämä mies alkaa liikkumaan sillä ruumissa aikussa. Herää kuolleista. Tämä mies elää tänään, kävi Suomessa, saanlasin, että minäkin sen kuullut. Ja kertoi tämän, jos olisin jäänyt sille tielle, olisin mennyt sinne toiselle puolelle. Sillä minä, minun sydämessäni sovittamattomuuden syntyi. En en halunnut antaa anteeksi vaimollani. Sitä riitaa. En halunnut sovittaa sitä, kunhan pyysi. No tämän vaimon ja Jumalan rakkauden armon osoituksesta hän saa uskon, että tämä mies, herraa kuolleista, kuolemaan portitkaan eivät voittanut tämän seurakunnan voimaa. Sitä kalliota, millä lepää Jumalan seurakuntaa. Tiedätkö, Että sinä kuulut yhtenä jäsenenä tällaisen joukkoon, tällaisen pyyjen yhteyteen, jonka Herra on tällaisella rakkaudella kaikkia meitä kohtaan. Hän ei tahtonut tämän typerän saana mihinkään hukkuvan vaan nosti hänet ja pelasti hänet. Hän pelastaa meidät tänäänkin. Monista niistä asioista, joita olemme Luen loppuun tämän Jesaja-profeetan sanan samasta kohdasta. Viimeiset sanat. Päätän siihen. Tämä on jäsejä 61. Tämä anteeksi antamattomuus on meille kaikille hyvin vaikea asia. Mutta se on tärkeätä. Meidän on annettava toinen. toisillemme anteeksi. Muuten ei meidän isämmekään taivaissa anna minulle anteeksi. Mikä ihan etuoikeus. Meidän ei tarvitse olla ketään kohtaan kaunamielessä. Voin antaa kaikilla. Voin antaa pahimmankin, hirvittävän rikoksen, koska kun hän, Jeesus, tulee paikalle, se on helppoa. Hän voi tehdä. Hän voi auttaa sinäkin. Usein Emme itse yli näistä pääse, mutta hän voi. Lopuksi Jesaja-provetan sanat meille kaikille. Minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni reemuitsee minun Jumalassani. Sillä hän pukee minut yljän, ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhuskauden viittaa yljän kaltaiseksi. Joka kantaa että niin kuin pappi. Ja morsiammen kaltaiseksi, joka on korulansa kaunistettu. Tässä se on. Jeesus antaa meistä kauniin kuvan. Morsian. Korulansa kaunistettu. Ihana. Parhaimmitä voi olla kuvana tässä maailmassa. Hän on kaunistanut meidät. Me olemme ihania. Muista, älä unohda. Jeesus on tehnyt sinut sellaksi. Ole sellainen. Ei tarvitse pistää sitä tuhkalla kevään. Sillä niin kuin maa tuottaa kasvun ja niin kuin kasvitarha saa siemenkylvön versuamaan, niin saa Herra, Herra, versuamaan vanhuskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden. Halleluja. Amen. Kiitämme Herraa. Monet ovat varmaan tulleet tänne erilaisista tunnellisissa, tai näissä tunnemisista tässä luimmekin. Jos ei Herra ole sinun tämän sanan aikana koskettanut, niin vielä olemme täällä sitä varten, että kun yhteistä rukuusta päätämme tässä, niin kannamme sinun, sinun särkivää ja sinun särkyvää sydäntäisiä. Viemme sen Jeesukselle, samalla kuin viemme sen hänelle yhdessä Jeesus ja sanoi tästä yhteisestä rukouksesta seurakunnassansa että missä kaksi tai kolme on kuulla minun nimessäni siellä minä olen heidän keskellänsä. Et ole yksin saanut tätä kokea, niin täällä Jeesus on nyt sitä varten. Mitä ikinä me kerromme hänelle taivaassa on isä joka kuulee meitä Jeesuksen tähden. Oliko sulla mielessä että nyt kun loppurukousesta Käymme päättämään, vaikka täällä alussakin ne kysyttiin, niin vielä tahtoisin, että muistaisit että minua. Joko sanomalla tai vain kättäkin ojentamalla, niin otamme sen lukun. Kaikki ovat kokeneet. Herran siellä on sylvillä. Ja siellä takapenä. Eino. Leena. Leena on huonossa kunnossa. Me me Leenaa Herralle, Herran pyhä henki. Kun me täällä muistamme, ja me muistamme tämän sana, minkä Jeesus sanoi, että, että minkä sinä Pietari sidot maan päällä. Se on sidottu taivaissa. Minkä sinä päästät, se on päästetty taivaissa. Päästämme näistä voimista. Sairaan voimatkin monta kertaa, ja takana on pahuuden voimat. Päästämme Leenani. Meillä on Jeesuksen nimessä seurakuntana tämä valtuus ja oikeus Jeesukselta. Ja siellä takapyörissä oli myöskin käsi ylälle. Herra tietää. Jeesus, alleluia, gloria God, seize pray Lord, gloria, gloria, alleluia, Jeesus. Ylistämme sinua Jeesus. Kiitämme sinua Herra. Kiitos Herra. Sinä tulit päästämään Vangittuja vapaaksi ja sorrettuja sit sieluja sitomaan, kahlehdittuja, päästämään kahleet vapaaksi. Masentuneita lohduttamaan, nostamaan ylös, laittamaan juhlapäähineen tuhkan sijaan. Herra, kiitos tämän aamuhetken aikana. Sinä itse olet palvellut meitä ja jatka tätä palvelusta nytkin, Herra. ennan Herra, tämän heikon käteeni kohoden sinun rakkaitasi, jotka tässä edessäni ovat ja yhdessä minun kanssani tässä ihanassa armopöydässä, jonka sinä olet valmistanut meille. Kiitos, että kirvoitat näitä kahleita nyt, Herra. Sinun pyhähenkisi nostaa ne pois. Tämä kipeät piikit ja lohduttaa, ja vapauttaa ja päästää kahleista. Kiitos, että myöskin siellä kotona ne murheen aiheuttajat. Leenakin on siellä, joka äidillä aiheuttaa murhetta. Jeesus, sinun ihmeessä nimessä, me päästämme näistä pois. Jeesuksen nimessä aukaisemme. Vääryyden kahleita, sairauden kahleita, pahuuden, ilkeyden, hirvittäviä voimia. Jeesuksen nimessä ulos elämä ja ilo. Laskeutukoon moniin koteihin ja sydämiin. Herra, sinä pääsit meidät Jumalan lasten ihanaan ihmeelliseen valkeuteen ja vapauteen. Halleluja. Ylistys Herra. Kiitos, olkoon sinun nimelläsi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, siunaa kaikki meidät tämän kesänkin aikana. Me, jotka vielä menemme Suomeen tai matkustamme suuntaan, et toiseen. Herra, olkoon sinun lävistetty käteesi meidän yllämme ja vaunujemme ja juniemme ja laivojemme yllä. Siunaa niin, että voimme tätä armon ihanaa viestiä viedä. Olla yksi kallion lohkare, joka on sinusta lohkaistu, joka on sinussa kiinni ja lievittää tätä ihmiskunnan tuskaa omana aikanamme. Amen.